Egia da, ba, lógicamente, o sea, kargu publikoaren o politikoaren ondasunak bakarrikan haitortzen dira. Ta, egia da, baldin madeira, labienes ganantziales, esaten dana, bagertuko da, laiuneko berrogeita marra tal, tal, tal, horregatikana dibidean joan gera semea kasura, eta hau txidugu beste Baina hori horrela da. Osa, ez da jakiten unitate familiarrean ze ondasunak, ze diruzarrerak eta ze egoera dagoen. Orduan horrek, ateak irikitzen ditu, ba, alde guztitatik, Osa, itxurak eriutza da horregatik, argi geratzen da. oso Osorresa da.